Hiru kontzeptuekin, Adarma soziala, tortura bitarte zareikitako imputazioak eta aderazpen garaileak, nafar jendarteari efikazia polizial faltxua saldu zaio. Seren efikazia polizialaren errealitatea beste bat da. Atxerotuak izan diren, ogei pertsonetatik, emesortzin komunikatu dituzte, eta emesortzia hau etatik amabost, torturak tadatu dituzte. Amabost hau etatik iru, azea behar izan dute. Bostegunez, ez da eser jakin, pertsona batetas eta estamentu ofizialetik bere atxiloketaren berri eman ez dutelako. Efikasia polizialaren errealitatea tortura da. Efikasia poliziala ho, era honetan funtsionatzen ari da. Lehenengo, beren auzo eta herrietan lanean dabiltzan pertsonak atxilotu eta inkomunikatu egiten dituzte, beren militantzia politikoarengatik Ondoren, inkomunikazio inkomunikaziotarteak ezkintzen duen impunitatean, poliziak imputazioak erekitzen ditu torturaren bidez. Atxilotuak behartuz bere burua inkulpatxera edo beste batzuena. Atxilotuak izan daitezken zerrenda, beltz, luzea, eraikiz. Aurredago, politikoki interesatzen imputazio imputazioaiek, ereiki dituzten pertsona haiek atxilotu, inkomunikatu, torturatu eta zerrenda loditzen dute une honetan operatibo ezberdinen ondoren espainiar poliziak beste hori pertsona baino gehiagoren aurka imputazioak eraiki ditu deklarazio polisalekin atxilotzeko, inkomunikatzeko eta torturatzeko nahikoa dela ikusita gaur hemen dauden pertsona hauek beren disponibilitatea agertu dute epaite girafateko marlazka epaileak ordea Horain, ez die, deklarazioa hartu nahi. Ez, lehenago lehenengo inkomunikatu eta torturatu, ez, badit uste. segurtasun indarrek, eta marlaske paileak, nahi dutena da, bere aurretik, pasa baino lehen, eskubide guztiak urratuta izatea. Nahi dutena da, pertsona hauek, bere aurretik pasatzea, inkomunikatuta eta torturatuta. Ondorio gisa! guztionek erakusten digu Espainiar Estatuaren apustu errepresibo zoroa. gobernua boru duela eta laguntzaile zintxoak dituela. Ala nola, Aduintzio Nazionaleko epaileak komunikabide geienak eta segurtasun indarrak. Eta adena zertarako aurkari politikoa erdik kentxeko, zuntzitzeko. Frankismo garaian aurkari politikoa kunetetara bidaltzen zen. Egun, Atxilotu, inkomunikatu, torturatu eta gartzelara bidali kaletik ateratzeko. Noiz eta politikoki egokia ikusten duten arte. Ozen, esan nahi dugu, azki da, errepresioa ez da bidea.